Розділ 31. Його високопревосходительство – губернатор. Дорого заплатили корсари за свою перемогу. З 320 піратів, що вийшли з Бладом із Картахени, залишилося живими не більше ста чоловік. Елізабет зазнала таких серйозних пошкоджень, що навряд чи можна було її відремонтувати а її хоробрий капітан Хагторп наклав головою в останньому бою. Але втратиці не були марними. Своїм умінням вести морські бої і нечуваною хоробрістю, пірати, здобувши перемогу над переважаючими силами ворога, врятували Ямайку від розгрому та пограбувань, а для короля Вільгельма захопили ескадру Даріва Роля і вивезення ним з картахени скарби. Надвечір наступного дня дев'ять довгождальних кораблів ескадри Вандер Кейлена кинули якір на рейді Порт і адмірал не забарився у відповідній формі одверто висловити своїм голландським і англійським офіцерам все те, що він про них думав і чого вони насправді варті. Шість кораблів ескадри одразу ж почали готуватися до виходу в море. Новий генерал-губернатор лорд Уілгбі поспішав на власні очі пересвідчитись як управляються інші англійські колонії у Вест-Індії, і збирався відплисти на Антельські острови. «Я маю тут затримуватися», – скаржився він адміралові, через відсутність цього йолопа-губернатора. «Не вже», все", сказав Андер Кейлин. «Не розумію, що Мусе має вас затримувати?» «Щоб по заслузі покарати цього собаку». І призначити на його місце людину, яка не тільки розумітиме, в чому полягають її обов'язки, а й зможе їх виконувати. Ага, ага, ага. Та ще є потреба затримуватись тут заради цього. А тим часом Француз може напатися на погано захищений барбатос. Ви маєте тут такий чоловік, ви маєте тут такий чоловік, який вам треба. Для нього не потрібно особливих інструкцій. Він знає, як захищати Порти Роял краще за нас з вами. А, ви маєте на увазі, Блада? Звичайно, звичайно. Чи може бути, хто такий для такої посади кращий за нього? Ви ж бачили, самі бачили, на що він здатний. Угу, виходить, і ви так думаєте. А й справді, я вже добре обдумав це і побий мене грім, не бачу, чому б ні. Він кращий за Моргана. А Моргана ж призначили в свій час губернатором. Послали по Блада. Він з'явився вичепораний, життєрадісний, бо вже встиг скористатися свого перебування в Портройлі, щоб привести себе в порядок. Пропозиція лорда у Гілогбі приголомшила Блада. Він навіть і мріяти ніколи не смів про щось подібне, і його одразу ж охопили сумніви, чи справиться він з такою відповідальною посадою. Тобі й маєш, – скипів у Їлогбі. Невже я міг запропонувати вам таку посаду, коли б мав хоч крихту сумніву щодо ваших здібностей? Якщо це ваше єдине заперечення у ні, -ні мілорде, не єдине. Я мріяв поїхати додому, розумієте? Я знудьгувався за зеленими вуличками Англії, блад зітхнув. Там, у садах Сомерсету… Незабаром зацвітуть яблуні. Зацвітуть яблуні. різко вигукнув його світлість, глузливо повторюючи останні слова блада. Що за диявольщина? Зацвітуть яблуні. І він поглянув на вандер -Кейлена. Адмірал звів брови і стиснув свої товсті губи. На його круглому м'ясистому обличчі промайнула добродушна усмішка а в очах засвітився лагідний вогник. Так протяг він, ще душе, поетично. Мілорд гнівно обернувся до капітана Блада. Вам ще треба змити старі гріхи піратства, мій друже, вколов він його. Звичайно, ви вже дещо зробили, проявивши при цьому неабиякі здібності, тому то я і пропоную вам від імені його величності, короля Англії, Пост губернатора Ямайки. З усіх, кого я тут знаю, вас вважаю найбільш здатним для цього. Блад низько вклонився. Ваша світлість дуже люб'язні, але... Ніяке хале. Якщо ви хочете, щоб ваше минуле було забуте, а майбутнє забезпечене. Вам надається чудова можливість. І ви не повинні ставитись до моєї пропозиції легковажно, Заради якихось там яблунь чи будь-якої іншої сентиментальщини. Ваш обов'язок бути тут, принаймні, до закінчення війни. А коли війна скінчиться, ви зможете повернутися в Сомерсет, до Сидру чи в свою рідну Ірландію до Потіну. А до того часу ви зможете чудово вжитися й з ямайським ромом. Вандер Кейлин зайшовся сміхом. Але наблада жарт. Не вплинув і він навіть не посміхнувся.